Emma, har den svenske kong Karl Gustav egentlig gjort det godt som kong? Både Denne uge kan den svenske kong Karl Gustaf fejre 50 år på tronen. Det er faktisk øh, lige præcis i dag, at, øh, at det er øh, 50 år øh, siden. Og, øh, og det blev markeret i stor stil i sidste uge i Sverige, hvor der var øh, flere dages øh, fejring og fest. Faktisk lidt som vi også så det, der vores egen dronning Margrethe havde øh, 50 års jubilæum. Uh -huh. så, så det skal vi selvfølgelig vende i dag. Øh, hvad skete der til den her fejring? Er der nogle bemærkelsesværdige detaljer, vi skal komme ind på? Og så skal vi selvfølgelig også lige runde Karl øh, Gustavs øh, rimelig bemærkelsesværdige historie og fortid, men ikke mindst også, hvad den egentlig har fået betydning for, hvor det svenske kongehus står i dag, hvor øh, mange svensker jo faktisk øh, foretrækker kronprinsesse Victoria, øh, og hvor øh, hende og øh, prins Daniel er, er rigtig populære. Mm -hmm. øh, modsat jo herhjemme, hvor vi ser, at dronning Margrethe faktisk øh, stadigvæk er rigtig, rigtig populær. Det skal vi snakke om i dag, og jeg har heldigvis allieret mig med dig, vores faste kongehus ekspert og historiker her i programmet, Emma Rønberg Påske. Velkommen til. Mange tak. Dejligt, at du er med. Ja, selvfølgelig. Mit navn er som altid Fie Vest. Velkommen til Kongehuset Bag Kulissen. Godt. Altså, jeg kan jo uh, sige det, som det er. Uh, jeg har fået rimelig mange beskeder fra jer uh, Lytter derude, der uh, var en lille smule skuffet over, at uh, programmet i sidste uge ikke handlede om uh, Kong Carl Gustaf, fordi at, uh, man jo netop uh, så en masse billeder og videoer, og artikler om den fejring der der foregik i Sverige i forbindelse med jubilæet og øh, det skal jeg selvfølgelig stærkt beklage men jeg havde simpelthen en en anden aftale med en god kilde, Kristoffer som jeg ikke havde lyst til at rykke, men nu skal vi selvfølgelig snakke om jubilæet og fejringen øh, det skal jo ikke hide sig at vi har en royal podcast der ikke øh, kommer omkring det øh, og Emma øh, hvis vi skal starte med med fejringen ja. øh, der er jo nogle, nogle klassiske ting, når, når sådan en far jubilæum. Man inviterer fætter og kusinerne, fristes jeg til at sige, de andre royale familier. Ja. Men, men når du har siddet fuldt det her, som jeg ved, du har fuldt tæt, lige ja. helt ned til, hvad for nogle diademer har folk på og sådan ja, ja. noget. Øhm, er der så noget, der, der særligt springer i øjnene, eller et eller andet, der var særligt ved den her fejring øh, for Karl Gustaf? Altså, for det første, så synes jeg, at det var rigtig dejligt med sådan en en stor, royal fejring, øh, uden nogen øh, restriktioner. Øh, og så sprang det lidt i øjnene, at det faktisk mindede en lille smule om, når der er fejringer i det engelske kongehus, på den måde, at øh, den helt almindelige svenske borger også blev inddraget øh, til sådan en kæmpe koncert, som man ellers mest har set i England. Så det synes jeg var også var rigtig dejligt at se, og jeg tænker også, at det er noget, som snart kommer til nogle af de andre nordiske lande. Tænker du her på Danmark faktisk? Det, det kunne godt være. Ja. Æ, fordi det er jo en rigtig, rigtig god måde at engagere den helt almindelige svenske øh, borger. Ja, og der var jo faktisk under Dronning Margrethes 50-års jubilæum, der var man jo selvfølgelig øh, stadigvæk på nogle punkter en smule ramt af restriktioner ja. i, i noget omfang, og der var en masse ting, der blev skubbet. Ja. Men der var også sådan lidt en kritik faktisk af, at noget af det blev simpelthen lidt for. For, øh, elitært. for elitært og ja. for meget en, en lukket fest egentlig, ikke? Jo, og problemet var jo lidt, at der både var noget corona øh, på et tidspunkt, og så var der øh, der gik ud over hendes fødselsdag, ikke? Og så øh, øh, døde Dronningen Elisabeth, jo. Ja. Og så var der udråbelse af Charles som ny konge, som faldt midt i uh, dronning Margrethes uh, regeringsjubilæum. Så noget blev rykket, og så det blev en lille smule fragmenteret, og så holdt man fast i nogle ting, og så blev nogle andre ting sløjfet. Hvor at man her med Karl Gustavs jubilæum jo fik det hele henover os. Det er en fantastisk lang weekend, ja. hvor, uh, hvor alt blev rullet frem, ikke? Jo. Altså, øh, hvor der også kom de flotte diademer frem, og der var fest, og besøg fra udlandet. Øh, altså, så, så det hele var der, alle elementerne i, i sådan pomp og øh, sådan... Magien ved kongehuset var der jo i virkeligheden. Og det var virkelig de store altså prinsessekjoler, ja, der helt blev helt fantastisk. Ud, ja. Jeg bemærkede også, at du er jo altid meget aktiv på Instagram, når ja. de her begivenheder foregår. Jeg kan jo klart anbefale alle lytterne at gå ind og følge dig for at få alt muligt, Jeg spiller alt, for vildt. Ja. Alt muligt lækre detaljer. Jeg bemærkede faktisk, at du skrev om, om Mary. Altså mm. både det underpå, men også smykkerne, ja. som var, var ret var ganske særligt et udvalg, tænker jeg. Altså, jeg tror, at man har. De havde jo deres pæneste tøj på til festen. Der var forskellige arrangementer, og det var så selvfølgelig også afspejlede det tøj, de havde på. Men til den helt store Galafest, der havde Mary valgt at bære sin brudopsdiadem. Og det er et stykke tid siden, vi har set det og Det synes jeg bare var rigtig fint. Øhm, og dreng Margrethe havde selvfølgelig det største af dem alle sammen på øh, sættet. Øh, med halskæden og det hele. Ikke? Er der sådan en, eller det kan jeg jo næsten, nu spørger jeg ledende, mm. men er der sådan en graduering i, at man kan se på de royale, at alt efter, hvad nogle smykker de er på, altså mm. jo finere er det, øh, altså nu siger du også, at dronningen havde det her særlige perlesæt på, altså ja. er det sådan noget om, jo tættere man er på dem, man skal til fest med, jo finere har man smykker på? Eller hvordan, er der en graduering i det? Øh, det kommer også lidt an på, øh, på festen. Øh, der er jo forskellige versioner af gala A og gala B og sådan noget. Øh, men lige præcis øh, Perlepois sættet der, øh, som dronning Margrethe havde på, kommer jo rent faktisk fra Sverige. Øh, Nå, fra, øh, der kan man bare se. Det vidste ja. jeg ikke. Jo, øh, fra dronningen Louisa øh, af Danmark, som, som faktisk var svensk prinsesse. Hun tog det med til Danmark. Så øh, udover at det er et af dronning Margrethes yndlings sæt, og et af de fineste sæt, vi har, så kommer det rent faktisk også fra Sverige. Så der var sådan lidt, lidt, lidt en ekstra lækker yeah. historie i, at hun tog det på, fordi hun kunne givetvis også have valgt at tage et andet et på, og Mary kunne også have valgt at tage, øh, hvad det hedder, rubinsættet på. Ja, for det er helt almindelige, kedelige yeah. rubinsæt. Det der, man lige bruger en tirsdag, når man ikke ved, hvad man skal have på. Men altså, der, der har helt sikkert været koordinering, og man kunne jo også se, at både øh, Silvia og Sonja faktisk matchet i deres gule farver, ikke? Altså, det var... Jeg tror der er tænkt over det? Det tror jeg. Ja. ja det tror jeg. Ja. Og det var dejligt at se alt det store, sådan den fundet frem og igen. var en meget smuk kjole, synes jeg, Mary havde på. Den her sådan, sorte ja. og hvide blomstrede... Sådan. Eller, jeg synes, det lå meget langt fra... Øh, vi plejer at se hende i sådan nogle lidt mere lange, Tætte. smalle uh. silhuetter, og meget sådan lidt enkle, hvor den her var virkelig sådan... Kapav! Ja, ja, det var den første aften. Ja, der. Og ja, så hvor de komme ned fra, Dan, øh, fra Dannebro. Ja. Ja, ja. Øh, ja, og så var Anne-Marie jo også med. Så, øh, så hen fik man jo også lov til at se, komsten sådan lidt frem igen. Skal man lige noget specielt i det? Nej, hun var jo bare øh, med altså, til festen, og det er jo klart, fordi de er jo i familie med hinanden. Ja. Øh, Kronprinseparet var der, <coughs> og så var Joachim og Marie jo i USA, så kunne man jo spørge, hvem var så i Danmark. Det var Benedikte, det var hende, der var rigsforstander. Ja, hun var så altså ikke inviteret. Det var hun sikkert, men man skal ja. jo også finde ud af, hvem der er, der skal blive tilbage i Danmark. Ja, ja. og det er der så nogen, der skal. Og det blev så Benedikte. Ja. ja. Tror du, man skal lægge noget i egentlig, Altså prins Joachim og prinsesse Marie ikke er med? Fordi er det ikke normalt, nu ved jeg godt, at de lige flyttet mm. til Washington. Der er selvfølgelig et stykke vej, men vi ved jo også godt, at de kongelige kan jo godt rejse for for store begivenheder, som det her jo må siges at være. Ja. Øh, men, er, men er det simpelthen fordi, at, at det er normalt procedurer, så sender man regenten og kronprinsparret, eller hvordan? Jeg, jeg tror, altså helt ærligt, så tror jeg, at, at Jochem har vurderet, at det var bedre, at han var på sit nye job. Ja, og lige kom uh, tror, på jeg plads jeg der. Jeg tror, ikke det skal andet i det, end Nej. at han lige skal afklimatisere sig. eller hvad? Ja, ja, ja Det er og jo, og jo at starte på nyt job, og flytte, og sådan Og der og er også nogle børn, der lige skal, yeah. skal, skal indfinde sig, ja. Ja. Jamen, og nu vi så, øh, så er ved Karl Gustav. så skal uh -huh. vi selvfølgelig også lige tage sådan en status, for nu startede jeg med at spørge dig, har han egentlig gjort det godt som konge? Og du sagde ja. sådan lidt, ja, både yeah. øhm, og. Øh, og det er jo ikke nogen hemmelighed, det vil lytter af det her program nok også vide, fordi øh, jeg formoder, at I alle sammen er nogen, der sådan rimelig godt kan lide at følge kongehuset, at hvis man skal sammenligne Carl Gustaf med vores egen dronning, så er der lidt flere ridser i lakken derovre i er Sverige. Der, der er flere skandaler. Ja, yeah. yeah. det må man sige. Og jeg vil øvrigt lige slå et slag for øh, den gode Ditte Ackmann, øh, hvor du jo da også medvirker, har yeah. lavet et, øh, et program i den, vi taler om, der går helt tæt på Karl Gustaf. Øh, et portrætprogram, hvor I går helt ned i alle de her skandaler og hele hans historie. Øh, enormt spændende historie. Mm. Vi kommer ikke til at gå helt lige så dybt ned i det her. Øh, men den kan man hoppe ind og høre, hvis man vil have endnu mere. Og Jacob Stenosen, Og Jakob Sten ja. som øh, lytter af det program, jeg også vil kende. Mm. Så hoppe ind og lyt til den. Men hvis vi lige sådan kort skal vende det, mm. øh, så øh, vil jeg bare lige øh, spille et klip, som, øh, som mange måske har hørt. Øh, og det ligger jo øh, tilbage fra, da der var en vis øh, strip-klub. klub Skandale. Men har kongen nogensinde været på en sådan klub? Og hvilken type af klub du Strip eller sex-klub. Ja, det er hvad det her, det som den skarpe lytter vil kunne høre. Så er det en, en lille YouTube-version, jeg har fundet af den her interviewsituation, hvor Karl Gustav bliver spurgt til de her historier, der var om, at han skulle have besøgt forskellige stripklubber, ja. øh, seksklubber i forbindelse med nogle rejser. Øh, og det var jo bare en af, af flere dårlige sager, han havde. Mm. Og det her klip er jo gået igen i mange versioner på internettet. Der er blevet lavet musikvideoer, der er blevet lavet øh, altså alle mulige mashups af det her interview. Øh, det har var et af dem. Øh, men, øh, men alle de her sager, han har haft, altså hvis vi lige skal nævne nogle af de værste i nyere tid, så er der mm. selvfølgelig den her. Men er der andre ting, han, hvor han virkelig har trådt i spinaten? Han havde også en affære jo, med en popsangerinde i et års tid. Og det har hun blandt andet talt ret meget om. Så er han kom til at sige nogle ting om nogle andre lande, som heller ikke har været så godt. Han har snakket om Brunei, som værende et rigtig dejligt, gæstfrit land. Sådan. <laughs> ikk, ikk, ikk. Ikke super smart måske ikke, ikke et diktatur eller noget. Nej. <laughs> Så har han kritiseret den norske statsminister på et tidspunkt. Så har han kritiseret ø, ulvebestanden i Sverige. Og, altså, der, der er faktisk en del eksempler på, at han har kommet til måske at være lidt for åbenmundet ø, og lidt for meget ø, kritik af noget politisk, og ja. noget, som de kongelige som regel ikke blander sig i. Hvilket jo minder en lille smule om øh, prins Charles faktisk, eller kong Charles nu. Ja. Altså det her med, at man måske ikke lige forholdt sig inden for den grænse, det forventes, at man holder sig inden for, når man er kongelig. Ja. ja. Og alle de her forskellige møgesager, der var også øh, her øh, for ikke så længe siden, ja. hvor han kom lidt i fedt og for at ligesom øh, sige, at han synes, det var lidt synd for hans søn. Mm. Han jo mistede øh, øh, afretten til tronen, faktisk. Ikke? At det, han synes, det burde have været hans søn, der skulle arvet tronen, sagde han mere ja, eller mindre. Ikke? Ja, ja. Altså, han blev nok mås måske lidt misforstået, ja. Fordi øh, Hvis man kigger på Carl Gustafs liv, så er der rigtig mange ting, der er blevet taget fra ham. Øhm, og han er blevet ramt af utrolig mange ting, og har også været enormt misforstået. Og jeg tror egentlig mest, at det har handlede om, at han synes, det var uretfærdigt. Der var noget, der blev taget fra et af hans børn, nemlig hans søn, og så var det blevet givet til en anden. Ja. Øhm, og det handler måske i virkeligheden ikke særlig meget om køn, men om, at det var uretfærdigt, synes han, for en af hans børn. det kan man måske godt sætte sig ind i, at hvis der er noget, der går ud over ens egen børn, så er det faktisk ret hårdt at være vidne til. Måske især, hvis det er, man selv har været udsat for noget, der minder om. Ja. Altså, at der er nogle ting, der er blevet taget fra en. Så det var egentlig ikke så meget et udtryk for, at han ikke ville have Victoria som nej, den nej, nej. næste dronning, men mere et udtryk for, at, øh, at han måske heller ville have... at, at, at øh, han synes, det var sønderen. bare søn skulle have færre. været sådan fra starten af, hvis ja. det så var. ikke. Altså ja, Det der ja. med, at nu, nu lå det ligesom først i korten, at mm. hans søn skulle overtage, og det blev så ændret. Ja, ja. ja fordi altså, han har flere gange sagt, at han er utrolig stolt af Victoria. Ja. Og han synes, hun er virkelig dygtig og flittig. Øh, og også mere flittig, end han nogensinde selv har været. Ja. I, øh, I hele den fejring, der har været nu af... Øh, af alle, alt det her, alle de her sådan lidt møjsager, lidt, lidt mm. skandalesager, som har givet ham de her riser i lakken, er det noget, der har fyldt, eller har man ligesom bare valgt at hylde ham som en god konge, eller hvordan har svenskerne egentlig ageret i hele den her øh, fejringsperiode? Jamen, altså, der er jo blevet lavet forskellige portrætter af ham. Et af portrætterne, der deltog vores egen drønning, Margrethe, faktisk også, og fortalte lidt. Og så kom der jo også en lidt mere kritisk dokumentar, som er blevet vist på HBO. Ja. Så der har faktisk været sådan en lidt mere kritisk fremstilling af en, hvad skal man sige, lidt mere kompleks konge i virkeligheden, som som jo også har været enormt skadet af sin opvækst, øh, og som måske ikke altid har sådan kunnet finde ud af, hvordan han skulle være konge og agere. Og han er også blevet kaldt den modvillige monark, der er også blevet skrevet en bog, der hedder det ikke? Øh, tidligere. Så det har, der har været sådan en lidt, lidt blandet fortælling om kongen, samtidig med, at man har valgt at holde den her kæmpe gigafest, Ja. Hvor øh, de fleste jo faktisk har syntes, det har været rigtig fint. Ja, ja. ja og der er jo også en, en opbakning til kongehuset i Sverige. Den er bare ikke helt lige så øh, stor, som den er i Ej, Danmark. Nej, den er slet ikke lige så prangende. nej overhovedet ikke. Den ligger nede på, øh, er det rigtig husket, at øh, den har en sådan opbakning på sådan noget 50-60 procent? Jeg synes, at uh, Jacob Sten Olsen sagde omkring 54 procent. 54, ja, ja. ja. Øhm, og jeg, jeg har faktisk ikke lige tjekket for nylig men det, det er rigtigt nok, at den ligger ret lavt i ja, og forhold der kan til man sige. ligger vi på ja, nogen af 80 ja. procent altså, ja, opbakning til kongehuset ja. og, og dronningens popularitet i hvert fald hver gang vi måler, det ligger også godt over 80 ja. procent faktisk ikke? Ja. Øhm, og det samme med kronprinsen og kronprinsessen mm. så er det resten af kongehuset, der ligger længere nede men, men det er jo også man kan sige, det er også de tre, der ligesom er i front på en eller anden måde ikke? så det er, jo en, det er jo en ret markant forskel må det. man sige ikke? Jo. Øhm, og øhm, og hvis vi så også skal tale lidt om Victorias rolle i det her. Ja. Fordi øh, det er jo også der, hvor det kan blive en lille smule underligt, når, når den, der står klar i kulissen, måske på en eller anden måde lidt mere populær, end den, mm -hmm. der faktisk har jobbet. Øhm. Og det er hun. Og Hun det er, er mere hun. populær. Ja. ja, og hun har været ekstremt populær i mange år ja. i, i Sverige. Og så giftede hun sig med, med Daniel. Mm -hmm. Og de er sådan, de, det er som om, at, at det er sådan, jeg tolker det, at svenskerne egentlig bare kigger på dem og tænker, vi glæder os lidt, til de bliver dem. Er det, yeah, er det, er det yeah. rigtigt tolket? Ja, yeah. det, det, det tror jeg er altså rigtig rigtigt nok. Ja. Altså, de fleste har kun pæne ting at sige om Victoria. Hun ligger også ret højt i meningsmålingerne, i hvert fald i forhold til sin far. Ja. Øhm, og det er også som om, at der er blevet taget lidt mere hånd om hende. Øh, og at hun, har sådan, hun har også mere tid til at gøre sig klar til at blive dronning. Det havde Carl Gustav jo sådan set ikke. Men hun har jo også haft problemer. Hun har haft svært ved at vende sig til, at hun skulle være dronning en dag. Øhm, og altså, hun havde jo blandt andet anoreksi, ja. øh, hvor hun var enormt tynd, og hun har været ud og snakke rigtig meget om det. Øhm, men det har hun jo været rigtig god til at kommunikere, at, at hun har haft problemer med det. Og det blandt andet var fordi, at hun havde rigtig svært ved at forholde sig til sin rolle. Mm. Altså, så hun har, været, hun har været mere ærlig omkring sit privatliv. Øhm, uden at åbne alt for meget op ja. i virkeligheden. Ikke? Hun, er, hun, hun, hun er, ligesom dronning Margrethe, rigtig dygtig til at balancere til, hvad, hvad skal man fortælle, og hvad skal man ikke fortælle, ja. hvor Karl Gustav enten er det ene, eller så sad han det andet. Nej, ja. ja. altså det der klip. nej Hvilken hey. klub? Det er meget men Men netop med, med Victorias rolle der, altså man kan jo heller ikke lade være med at tænke, i, i hvert fald i hendes yngre år, ja. øh, hvor der også var ekstremt meget, kan man kalde det, sammenligning med Prinsesse Madeleine, ja. øh, som jo. Konstant blev kaldt øh, nærmest Europas smukkeste prinsesse. Ikke? Og mm -hmm. altså blev virkelig fremhævet for sit udseende, ja. faktisk. Ikke? Øhm, gennem altså, af he hele Europa. Øh, man, man kan nu, nu tolker jeg totalt, men man kan jo måske godt forstå, at så står der hende, der skal være nummer et, og man ser, at alle har fokus på ens søster, og der er en masse usikkerhed inde i kroppen og sådan noget. Det må, det må ikke være nemt, men, ja. men hun har været meget åben. Hun har været ja. meget åben, og, og hun. Hun er jo bare enormt sympatisk. Ja. Altså hun er jo virkelig god til at, at, at bare at snakke helt normalt. Ja, og så øh, synes jeg jo også, det er interessant, øh, og nu segwayer vi jo lidt over at i nærmest at øh, prinsesse et Victoria-program, men det, ja. det, det tager vi med. Men hun er jo også den næste i rækken. Hun er jo den næste og i Og når man har et, et, et, et regeringsjubilæum, så må man jo også bare sige, det er jo fordi, at der er en række af monarker. Ja. Der er nogen, der har været før, og så er der nogen, der kommer. Og ikke? det minder også os alle sammen om det der ja. med, at der er en Altså Vi så det jo også mm. til dronningens uh, regentjubilæum, øh, hvordan at noget af det, der faktisk løb med allermest opmærksomhed, ja. var faktisk kronprinsens tale til dronningen. Ja. Ja. Det var ikke så meget, så kom der den der fine anekdote, eller den der. Mm. Det, var, det var nemlig hans tale, ikke? Jo. Øhm, og, og jeg synes jo, nu, nu vi snakker om det her med, hvor god er har været til at være åben, mm. øhm, at det har jo også fyldt ekstremt meget i de svenske medier den seneste tid, der har været de her altså skild, eller Det har der jo været i lang tid, men der har været skilsmisserygter ja. øh, om hende og Daniel, øh, hvilket jo er, er i sig selv rimelig opsigtsvægtende. Altså, at det er så... Øh, at det har været så udtalt på en eller anden måde, fordi mm. der er jo til alle tider... Nu har vi også lavet et uh, program her om royalslader, ikke? Altså, der har jo til alle tider været sladder, men det har været så udtalt. Og så gik Daniel jo faktisk ud og og I talsatte det. Ja, fordi han er han jo faktisk fødselsdag nu her. Ja, han er jo så fredags han er nemlig født den dag, hvor Karl Gustav han, øh, han i virkeligheden bliver kommet ja, det øh, er også lidt vildt. Altså, det, er, det er faktisk af, lidt sjovt. Alle de mænd, hun kunne have valgt, ja. Så ender hun med en, altså ja, det er bare lidt Det er lidt vildt. sjovt. Det er stjernerne, der har stået rigtigt, ikke? Ja. <laughs> øh, men der var et fødselsdagsinterview med ham, øh, hvor han meget, meget ærligt svarer på de her rygter øh, og det det gjorde faktisk rigtig ondt. Ja. Og det var faktisk ret ødelæggende, fordi der var nogle af deres tætte venner, der begyndte at spørge, hvad, hvad er det her? Øh, og hvor at de jo faktisk havde været ude offentligt og sige, at de her rygter, de er enormt skadelige. Ja. Øh, og det har intet på sig. Altså, og, og det, altså han sidder meget ærligt, og man kan mærke, at han faktisk har været meget berørt ja. af det her. ikke? Øh, at, at rygterne simpelthen ikke har ikke sandhed i sig. Ja. Så det har været enormt hårdt for dem at være vidne til, og måske også derfor, at de offentligt var ude og sige, prøv at det her har, har intet på sig overhovedet, selvom man normalt ikke kommenterer sådan noget ja. ting. Så har det bare været utrolig hårdt for dem. Og det er jo også vildt, at det er jo også en ting, at han vælger at kommentere det. Noget andet er, at han faktisk vælger også at, at tage folk med ind i deres mm -hmm. privatliv. Altså ja. at sige, at vi har private venner, som faktisk har troet på det her. Ikke? Altså, det er jo lidt det, han siger. Og man bliver meget rørt af ja. det, når man sidder og man kan sagtens finde klippet, ja. hvis, man, hvis man leder lidt på internettet. Øh, men man kan mærke, at det berører ham utrolig meget, når man sidder og lytter til det. Så, så, så kan man virkelig mærke ham. Og han bliver enormt nærværende. Og det er faktisk i virkeligheden, det Victoria og Daniel er utrolig dygtige til, det er at invitere os ind i deres nærvær og fortælle os, hvordan det er, de egentlig har det. Ja uden at det bliver alt for sådan Ja, det, underligt, bliver, det. det bliver ikke et uh, reality nej, nej, nej, altså hvor vi, skal, hvor vi skal hjemme ind i soveværelset, eller hvor vi skal nej. svælge i detaljerne. <laughs> Men det bliver vedkommende på ja. en eller anden måde, ikke? fordi man kan mærke dem. Ja, og de er jo også bare en familie. Ikke? Ja. Altså. Har det så har det haft en effekt, det her med, at Daniel så har været ude øh, og det? Mm. Så vidt jeg ved, så har der i hvert fald ikke været flere rygter om det. Nej. Øh, der er i hvert fald kommet en dæmper på det. Ja. Men der er jo altid, der er jo altid Ja. Det ved vi. Øh, om alt muligt, der foregår. Ja. Ja. Men det er jo lidt vildt, fordi altså, i hvert fald ikke, hvad jeg lige kan huske, har vi jo ikke set så mange, i hvert fald danske kongelige, der er gået i medierne mm -mm. for at øh, i tale rygter, eller hvad der nu måtte være af, af forskellige ting. Nej, meget få gange. Ja. Ja. Altså, der, var en, der var den der, øh, som vi også talte om i vores tidligere program, mm. altså øh, rygterne om prins Henrik og ja. om hans seksualitet, hvor han sådan men det var jo sådan lidt indirekte, svaret han på det i Stephanie's rygsbog, ja. hvor han ligesom siger, om jeg ved, der er mange rygter om mig, og jeg forstår ikke helt, hvor de kommer fra, men ja. det er i hvert fald øh, ikke rigtigt. Men han, men han går ikke sådan hardcore ind i det, som Daniel gør der, vel? Nej. Altså, det synes jeg faktisk er lidt vildt. Men det tror jeg også bare, at, at det, det kommer til at være en ny måde, de er kongelige på. Ja. Øhm, og det er en ny måde, de er kongelige på lige nu. De er en mere nærværende familie, øhm, som inviterer ind på en anden måde. Ja. Ja, det ligger også ret langt væk fra, hvordan kronbrændsparet er. Altså det danske ja. kronbrændsparet, der kan man sige, det er jo også sådan en øh, total øh, sød venskabshistorie, Men mm. Victoria og Frederik, der bare har været sammen hele livet. Og ja. man kan huske de der billeder fra... Øh, fra Broen. Fra Broen. Ja, ja, ja. Man synes, det var sådan, man, kunne være, ja. så sådan man, man hver gang de er sammen, det, det elsker jeg personligt. Ja. Kan man bare se glæden i deres ansigt? Altså, de, de, bare, de er virkelig gode venner, ikke? Jamen det er tydeligt, at de er vokset op ja. sammen. Æ, og på samme måde kan man jo også godt se, når det er dronning Margrethe, er sammen med Karl Gustav ja. og Silvia. Ikke? Altså, de er rigtig gode venner. Ja. Og det er, det er jo meget tydeligt, synes jeg. Æm, og i øvrigt jo, at altså, Silvia jo, jo faktisk har snakket rigtig med mig rigtig meget med Margrethe om, hvordan det er at være dronning. Ja. Øhm, og sådan lidt lænet sig op af... Altså lidt lært af dronning ja, Margrethe? Ja, det no, har okay. hun. Der har hun blandt andet fortalt, at jeg har haft nogle snakker om, hvad skal man gøre og sådan noget, fordi Silvia øh, var jo ikke født ind i Ej, kongefamilien. men var borgerlig, hvis var borgerlig, vi lige skal vende det. Det kan vi faktisk godt lide, øhm, fordi det, det er tage. altså en god historie. Ja. Altså, øh, jeg, Carl Gustaf og, øh, og Silvia møder jo faktisk hinanden til OL i München. Der er noget med kongelige OL, <laughs> var det? <Du må laughs> ja. bare sige, det er der, de fisker deres damer op ad dammen. Ja. Øhm, ja, og så, så fortæller Carl Gustaf jo, at så slutte bare klik. Og, og det var der, de mødtes. Øhm, men der går en del år, før de bliver gift. Øhm, fordi det var, fordi hun var ikke borgerlig. ønsket. De var lidt mere konservative i Sverige på det ja. tidspunkt. Øhm, så, når han bliver, så da han blev konge, øh, så giftede han sig med Silvia. Og øh, der har jo også været sådan lidt nogle møgssager med, med, med Silvia, fordi der er noget fra hendes familiehistorie, der er øh, har noget med nazisterne og gør sådan noget, det taler, talte vi faktisk om øh, i, øh, med, med, med de der... Hjertes. I den, vi ja, ja, det gjorde vi. Øh, og det, det har også været lidt uheldigt, og det har også været en af de, de problemer, der har været for Carl Gustav og Silvia. Men han fik alligevel sin, sin far overtal til, at han godt må gifte sig? Jamen, de blev faktisk gift efter, han selv blev konge. Og så Smart. Kan man sige. så ja. bestemmer man jo selv. Så bestemmer man selv. Ja. Så, så der var faktisk aldrig sådan en hel en velsignelse i, eller hvad... Nej, altså det er jo lidt svært, ikke? Jo. Altså, sådan, ja. når, når man skal gøre op med det gamle. Ja. Ja. Der, der er nogle meget interessante, altså der, der kan man sige, sammenlignet med, med de danske uh -huh. øh, ægteskaber, der er blevet indgået i kongehuset, som jo er gået sådan... Mere smertefrit. I yeah. hvert fald sådan, hvad vi kender til, ikke? I de historier, vi har både med dronning Margrethe og, og prins Henrik men mm. også med kronprinsen og Mary. Yeah, yeah. Der er jo da alligevel noget, noget lidt mere dramatisk over både det svenske og det norske kongehus, Ja, yeah, det var heller ikke helt uden skandale med Victoria og Daniel. Ej, der må du lige øh, genopfrisse med en ukommelse. Men Daniel var jo øh, Victorias... Øh, øh, øh træningsunderviser, hvad det, der hedder? Fitnessinstruktør. Åh oh, ja. ja, det er rigtigt? Det var han jo. Det er også næsten lidt for kliché, ikke? Altså. <laughs> øh, der var i hvert fald, jeg kan, jeg kan huske, at der var ret meget sladere omkring, at, at, at der var en del øh, svensker, der ikke synes det var en vanvittig god idé. Ja. Øh, og så var der til gengæld på den anden side rigtig mange, der synes det var en, en, en sød historie, at det var fitnessinstruktøren, ja. ikke? Men, øh, men der, der blev der snakket en hel del om det, Ja. Jamen også tilbage. Det er jo tilbage til den her, den klassiske, øh, hvad kan man sige, struggle for royal, ikke? Ja. Altså, de må gerne, de skal helst være sådan lidt relatable. Altså, vi kan godt lide, når de taler følelser, vi kan godt lide, når vi minder om dem. Men det må heller ikke være for meget almindeligt. Altså, det er den der balance, de skal ramme, ikke? Jo, ja. Nej, men der, der har generelt faktisk været for Carl Gustavs øh, børn været sådan lidt drama med dem, som... Ja, der var jo altså. også... Altså, hvis vi skal tage den, nu vi er i det svenske... Altså, nu hvor vi har lidt en, en bred palette på det svenske kongehus ja. i dag. Altså, der har også været alt dramaet med, selvfølgelig Madeleine og hele det der med... at hun, ja, hun blev... Altså, hun var jo først forlovet med en, Ja. Og så var han hende utro. Ja. Og så fandt hun Christopher O'Neill, ikke? Jo, jo også, og, ja. men også bare hele den der model med, at hun ligesom er flyttet til New York, og har ja. valgt at sige, at jeg vil faktisk ikke rigtig være prinsesse. Mm -hmm. Og det er jo også sådan en model, man har skillet til nogle gange i Danmark, når der har været, hvis der har været noget kritik af f.eks. Ja. prins Joachim, ikke? Nå, men der har de jo gjort det på en anden måde i Sverige. Og så er der jo selvfølgelig øh, Paradise-deltageren, Paradise ja. ja. ikke? Jeg altså, synes, at sige, ja. den, den, den yngste bror og de største problemer, Ja. Hvis vi lige skal tage den, kan du lige opriste den <sk cherry> historie? Karl altså, eh, Carl Philip, han er jo blevet gift med eh, en tidligere Paradise Hotel-deltager. Nu gør det så altså ganske fint som prinsesse, synes jeg. Og så har han jo kørt rigtig meget racerbil og ja, yeah, der har jo også været lidt der. Altså, jeg vil sige, nu, nu skal man passe på, hvad man siger. Men når man, når man for eksempel sidder og kigger på nogle af de der flotte gala fra den fejring, der var i sidste uge, man sidder og kigger på alt, der han kommer... Mm -hmm. Og man så ved, at i det her felt, er der en, der er tidligere Paradise-deltager. Så man kan godt se, hvem det er, synes jeg. Synes du det? Ja, det synes Nå, jeg også? Okay. Ja. Det har jeg faktisk ikke tænkt over. Nej, okay. Nå, men det tænkte jeg lidt over. det kan også godt være, at hun er lidt yngre end de fleste ja. andre. Ja. Hun er ret flot jo. Men altså, det var jo en kæmpe ja. skandale, at altså, det, det, det ligesom kom frem. Ja. Fordi der er vi ligesom ude i noget, hvor en ting er fitnessinstruktøren. Ikke? Mm. En ting er en, en borgerlig en borgerlig kvinde. Men en Paradise-deltager, altså, det er så langt fra... Altså, det er virkelig to poler af kultureliden, ikke? Jo. Altså, på en eller anden måde. Ja, der var kæmpe opstandelse. Ja, ja det var der. Ja. Men det, altså, det taler der på en eller anden måde også til Carl Gustafs altså, ære, synes jeg, at han ja. trods alt lader sin søn gift sig med den kvinde, han nu elsker. Ja, og, og, ja, også, og sin datter, ikke? Ja. Altså, og sin døtre. Æm, der har ikke været nogen sådan... Nej, ah, nej, det må du ikke. Nej. Det synes jeg faktisk har været rigtig fint. Ja. Jeg tror at menneskeligt, at han ret sjovt, det virker sådan, at han er i festligt selskab, ikke? Jo. Øh, men også en, en ret kærlig far. Altså, han har jo faktisk gået mere op i at være sammen med sine børn, og jo nok også fordi, at han blev lidt efterladt. Øh, hans far døde, da han kun var 9 måneder år gammel, og hans mor forsvandt lidt nok, fordi hun var lidt, lidt traumatiseret, ikke? Så han har ikke haft særlig meget med sine forældre at gøre. Og så har han virkelig prøvet at være meget for sine børn, på trods af, at han jo selvfølgelig var konge, og skue en hel masse ting og rejser og sådan noget, så har han virkelig faktisk, og det har han lagt vægt på, forsøgt at være en god far, og det siger alle hans børn jo faktisk også. Ja. Og det er jo egentlig også ret imponerende i forhold til, igen, ved jeg godt, jeg er blevet ved med at trække paralleller til, til vores eget kongehus, mm. men det er, jo, det er jo bare lidt sjovt, fordi der har vi jo lidt haft en modsatte fortælling med dronning Margrethe, som er altså, kvindelig regent, men som ligesom selv har sagt, at jeg har ikke har været den bedste mor, og hendes ja. sønner har sagt, du... Hun var der ikke rigtig, Og så har vi en, en, en far på den anden side af som faktisk har ageret helt modsat. Ja. Altså, det er jo ret interessant. Ja, er i hvert fald forsøgt, ikke? Ja. Altså, ja. Men de, er, de kommer selvfølgelig også fra noget meget forskelligt, må ja. man sige, ikke? Ja. Altså, hvor dronning Margrethe måske mere har øh, trådt i sin, sin forældres fodspor mm -hmm. mere eller mindre direkte sådan, i forhold til at gøre, hvad de gjorde, ikke? Så har Carl Gustav jo skulle skabe sin egen vej af... Ja, han altså, ikke fået særlig meget hjælp. Nej. Men, altså, det har han ikke. Det er det. ja. Og nu står vi jo så der, hvor øh, han har fejret 50 års jubilæum, eller, eller fejrer det vel egentlig officielt i dag, den 19. Ja, udrøbelsen. Ja, udråbelsen ja, ja, ja. er i dag. Ikke? Ja. Øhm, og vi ved jo ikke, hvor, hvor lang tid der går, inden Victoria og, og Daniel tager over. Øhm, Men de bliver gamle i den familie, så det kan jo godt ja. gå et stykke tid. Og han, øh, bliver, så vidt jeg, han bliver også tænkt sig at blive siden ikke? til jo. ja. ja. Det, det gør man jo. Som det regel. gør man jo, på, på disse kanter, ja. ja. Så der kan godt gå noget tid. Det kunne da godt, ja. Men, øh, men tænker du, der er en risiko for det svenske kongehus, hvis der går for længe? Altså sådan det her med, at der allerede er en bevægelse i gang, at man hellere vil have den yngre generation. Altså, Karl har jo overlevet <laughs> forskellige kriser, ikke? Æ, og øh, jo, altså overlevet så meget, at der på et tidspunkt jo, øh, i forbindelse med, med stripklub-sagen øh, der, der var utrolig mange aviser, der skrev, at han burde gå af. Ja. Øh, og man nogle gange jo snakker om det i det svenske parlament. Ikke? Meget mere, end vi gør i Danmark. Ja. Og altså, altså 54 procent er jo heller ikke, ikke prangende. Nej, det er det ikke. Altså, han holder lige i med nejlen, ikke? Altså, jo, jo, jo. Ja. Øhm, ja. Jeg, tror, jeg tror, han hænger i. Og, og, og nogle gange så er det jo også sådan, at jo ældre en monark bliver... Jo mere en konstant er det, og jo mere kan folk ikke forestille sig noget andet end det. Ja. Ja. Og så, så er det som om, at tiden lærer alle sorg på en eller anden måde, selvom man glemmer det ikke, men... Og nogle gange altså er der jo også noget med, når folk bliver ældre simpelthen, mm. ikke? at så bliver de også lidt mere sådan altså forstå mig, ret ufarlig eller når han yeah. har siddet der så længe nu, yeah. så skal det være nu, man begynder at tage den kamp, ikke? Altså nu er skandalerne også lidt på afstand, og mm. der har ikke været sådan de helt store bump, i hvert fald lige nogle år. Der Nå. var lige det her med Victoria, men, men den fik han jo reddet meget godt, ved yeah. at også stille sig frem og sige, at han beklagede at han var misforstået, ikke? Mm, mm. Øhm. Så, så, så det kan være, at det, det ser man jo også nogle gange med politikere, at hvis der er lidt stille omkring dem, så stiger populariteten ja, helt ja. af sig selv. Ikke? Det kan være, at det, det er også det, der lykkes for ham. Ja, og fejringen kunne sådan set også godt give det sådan et lille bump opad. Ja, ja. fordi at det også har taget, taget befolkningen tættere på. Ja. ja. Og hvis vi lige skal slutte, med den her udsendelse med, altså, hvad, var, hvad, var, hvad var dit højdepunkt? Hvad var, altså, jeg ved at du følger det her enormt tæt. Hvis man, ja. hvis man sidder og lytter den her podcast, og er sådan, jeg har jo ikke lige fået fulgt godt nok med i den fejring, men jeg vil gerne lige ind og tjekke noget ud. Hva, hvad, skal man så, hvad skal man så gå ind og finde? Jeg synes, billederne fra galermiddagen, ja. hvor det så ud som om, at de havde øh, en rigtig god fejring. Øhm, og så synes jeg faktisk, at hvis man alligevel sidder og lige skal kigge lidt på det, øh, så er kongehuset, det svenske kongehus Instagram-side har faktisk været rigtig fine til at fortælle historien om øh, det svenske kongehus og øh, øh, hvordan de har udråbt kongen og hvad der sker sket og sådan noget. Så man får sådan en lille hurtig recap af, hvad der er sket de sidste 50 år. Ja. Det synes jeg faktisk er rigtig fint. Ja. Jamen anbefaling her med at videre. Og således er vi nået til vejs ende. Vi kører jo totalt Karl Gustavs fokus <laughs> på BT i denne her uge. Ja. Så når I er færdige med at høre denne udsendelse, så vil jeg bare lige nævne igen. Og så vil jeg da anbefale jer at hoppe ind og høre blandt andet dig, ja. og Jacob Sten Olsen, i selskab med uh, gode dit Ackmann, som uh, går endnu mere i dybden med, ja. med, med uh, he hele Carl Gustavs uh, livshistorie. Nu har vi givet jer en lille teaser her, sammen med, uh, med lidt Victoria også. Men mm -hmm. uh, Emma... Tak, som altid, fordi du øh, har lyst til at være med i programmet. Ja, tak. Og øh, tak til Alex Brømbjerg der har produceret. Som altid også tak til jer lyttere derude. Og i øvrigt, tak for de mange beskeder med ønsker til emner, vi tager op. Jeg lytter altid gerne, så send dem endelig. Mange tak. Mit navn er som altid Fie Vest, og vi lyttes ved i næste uge.